sida 14 Gudarnas ankomst sida 14 till 20 Underrubriker Fairbogs ärövring sida 16 Gudarnas ärövring sida 16 Mills söners ärövring sida 17 Symbolbeskrivning Gudarnas ankomst Överst i båtar i vilka Nemeds folk seglade till Irland Samt en varg och ett giftigt svin som bistod dem i strid Under dessa kämpar Tuthah Deidanan och Mills söner om den idylliska ön Irland nederst en elvhög. Dessa troddes vara ingångar till det underjordiska riken där Thutha Deidanan härskade och var ursprungligen gravhögar. Inläsarens kommentar. Bilderna av skeppsstävar Varg, gris, kämpande män, landskap från ovan, jordhögar, ses längst till vänster på sida 14. Slut inläsarens kommentar. På 1100-talet sammanställde iriska munkar ett mycket betydelsefullt historiskt och mytologiskt verk. Detta verk kallas Invasionsboken på iriska Lebor Gabala. Invasionsboken inleds med en berättelse om Partolons och hans folks ankomst till Irland efter syndafloden. Den historien finns emellertid inte med här. Vi börjar istället med att berätta om Nemeds ärövring av Irland. Nemed var grek och bosatt i Skytien. Skyterna var ett nomadfolk som bodde vid Kaspiska havet, cirka 80 mil nordost om Grekland. Kulturellt sett stod de kelterna nära. Och liksom kelterna var det kända för sin utsökta konst sin sed att tatuera kroppen och sina oordnade levnadsförhållanden som framgår av invasionsboken hade skyterna nära kontakt med greker och grekkelter. Och i originaltexten används omväxlande namnen Grekland och skytien. Som historiskt dokument saknar invasionsboken nästan allt värde men är en ovärderlig kunskapskälla när det gäller keltisk mytologi. Berättelserna om de fyra invasionerna har säkerligen berättats muntligt i åtskilliga generationer innan det slutligen skrevs ner. De faktiska kunskaper som förmedlas har troligen transformerats åtskilliga gånger under tidernas lopp och människor, gudar och monster har sammanblandats och övertagit egenskaper och funktioner från varandra. Det lärde män som slutligen nedtecknade dessa berättelser var övertygade om att det var ett historiskt dokument som de satte på pränt. Vad det skrev ner var mer än så. Invasionsboken är ett vittnesbörd om de iriska kälternas allra äldsta myter ...och de uråldriga trosföreställningar som omfattades av hela det keltiska folket. Händelserna i boken leder fram till den slutliga geliska invasionen och ärövringen av det land... ...som av gudarna förutbestämts att förbli i gällarnas ägo i evig tid. Den första invasionen av Irland går under namnet Nemeds ärövring... Den ägde rum någon tid innan Irland hade antagit den form som det har idag När landet var vilt och farligt Härjat av sjukdomar Och befolkat endast av en stamm ohyggliga varelser Som kallades Fomorer Fomorerna var ett ondskefullt sagofolk Och det förekommer ofta i berättelserna I namnet Fomorer ...ingår de keltiska orden för hav och under... ...och kan översättas med... ...det som bor under havet. Sida 15 Nemed sades ha Grekland... ...och givit sig ut på en farofylld färd västerut... ...för att söka ett nytt hemland åt sitt folk. En hemsk farsot hade ödelagt Irland ungefär 30 år innan Nemed och hans följeslagare kom dit. De hade seglat iväg med en flotta på trettiofyra årförsedda skepp med var derat 30 personer ombord. Havet var lugnt, vindarna förliga och allt gick väl tills det en dag plötsligt fick syn på ett gyllne torn som stack upp ur vattnet alldeles nära skeppen. Tornets blanka gula murar glimmade i dimman Och det var så högt att det försvann upp bland molnen Nemed och hans män hoppades finna dyrbarheter in i tornet Och styrde skeppen ditåt Men runt omkring var det starka och förädiska strömmar Som fick många av skeppen att gå i kvav Och drev det andra mot vassa undervattensklippor. Bara Nemeds skepp gick fritt Nästan alla det som han hade haft med sig drunknade Och bara Nemed själv, hans barn Och de få människor som han lyckades rädda ur vågorna Undkom i livet Det seglade bort från det gåtfulla tornet Och nådde slutligen Irland Och här slog det sig ner Nya sorger väntade dem emellertid Endast tolv dagar efter att det hade landstigit dog Nemeds hustru Macka i en farsot som fortfarande härjade i landet. Bortom havet norr om Irland bod den vild stam som kallades Fomorer. De ville också gärna bosätta sig på ön men Nemed och hans män underkuvade dem och gjorde dem till slavar. Genom förmårarnas arbete började landet förändras. Det byggde två väldiga kungaborgar och röjde så mycket skog att tolv stora slätter uppstod. Landet förändrades fortfarande också av naturliga orsaker. Och det var under Nemeds tid som så våldsamma regn föll att fyra stora sjöar bildades. Sjöar som ännu idag finns på Irland. Nemed lyckades behålla herraväldet över de vresiga och upproriska förmårorna. Under de tre strider som han måste utkämpa för att tvinga dem till lydnad, förlorade han dock många av sina män. Slutligen drabbades och dog emellertid även Nemed av den farsot som fortfarande låg och lurade i avlägsna delar av landet. Efter Nemeds död tog de vederstyggliga Fomororna tillfälligt i akt och angrep Nemeds barn, som utan Nemeds ledning snart dukade under. Fomororna var grymma herrar. Varje år vid Shavin, högtiden, allhelgona afton, avkrävde de Nemeds barn två tredjedelar av säden, två tredjedelar av mjölken och två tredjedelar av de nyfödda barnen. Nämeds barn var förbittrade över den tunga och ohyggliga skatt som de tvingades betala, och smidde i hemlighet planer på att förgöra sina plågoandar. De skickade bud utomlands efter soldater, främlingar och till och med brottslingar. De skickade även sändebud till sina främder i Grekland och bad om hjälp. Ett stort sällskap seglade mot Irland, där ibland många druider, både manliga och kvinnliga, och det mest lysande krigare. Det förde också med sig farliga djur, som vargar och giftiga svin. Skeppen ankrade utanför det glastorn, där Fomorernas kung Conan bodde, och belägrade det. Och Conan tvingades gå till anfall mot den mäktiga, magiska flottan. Först kämpade druiderna från var sidan mot varandra med hjälp av all sin magiska förmåga och sinnesförvillande kraft. Men varje trollformel möttes av en motformel och ingen deras sidan fick övertaget över den andra. Sedan utkämpade krigarna en våldsam strid. På båda sidor stupade många män Men till sist avgick Nemeds barn med segen. Men Conan var fortfarande kvar inne i tornet Nemeds barn släppte då loss vargarna och giftsvinen De flesta som var där inne flydde vid den hemska attacken Men Conan vägrade lämna sitt torn Slutligen utmanade Nemeds son Fergus Conan på envig och efter en häftig kamp dödades konan. Slaget var ännu inte över. En ny styrka med hämdlystna formårer anlände. Nemeds barn väntade på dem, och anföll dem när det landsteg från skeppen. Åter utbröt en häftig strid. Soldaterna var så uppeldade av krigsiver, ursinne och vapenskrammel, att ingen av dem lade märke till den jättevåg som kom brusande mot dem. Vågen var högre än något torn och snabbare än någon hög och ledsagades av ett fruktansvärt rytande som från ett väldigt havsmonster. Den välde in över stranden, sköljde över dem och dränkte alla utom trettio av Nemeds barn och en skeppslast med formårer. Efter denna katastrof kunde Nemeds barn aldrig mer slå sig till ro Sida 16 Det levde i ständig skräck för förmårarna Och för farsoten som härjade i landet Och det grälade ständigt och tvistade inbördes Till slut lämnade det Irland Några for till Grekland Andra slog sig ner i Britannien och Irland var bebott enbart av de vilda förmårarna i ungefär 200 år.